muslimanski susreti bihać 2010 2011 muslimanski 2010 2011 Kul rabi zidni ilma I reci Allahu, ovećaj Allah, Allah, mi znanje Kuna i, i samo bilal Istinski naslednici vjerovjesnika Koje ne možete čuti sa Novotvrske Nego samo sa sunetskih mimbera ovo je naš menheđ I mi drugog menheđa ne imamo Kaža, što se vi ne biste borili na Lahođašu Zapotlače muškarca, i djecu Koji zupuju gospodaru naš Izbavi nas iz ovog grada Čiji su, čar, čiji su vođe nasirnice Zulomčari Ti nam pošalje osobe nekog velija Da se pojavi veli Ono optuže za za što je kakoj sobah punkt vjernik i vidi on smrtio življen koliko danas ljudi vjeruje da allah dželešanu smrtio življen koliko danas ljudi koji poziva nije čvrsto ubeđenovu pa kada treba pozivati istinu boji se nekog drugog mimo Allaha dželešanu kao da je nečija kao da je njegova duša u nečijim drugim rukama osim allah dželešanu في <تصفيق> ماسكي سرتي في كتاب الله اتلو بخشوع مستقيم ففي الفندي وكثير سائلا ربي يقين في vi znate da je Sahaniku Djemć zaklan za Bajra kao Kurban zbog toga što je rekao da Musan je razgovarao s Alom i da Alla zašla ne ibrajima uzeo se za prijeti. Zaklon. Štamislite da mi danas pred našim tajama ili, ili našim ljudima koji se smatrali da smo u vehili da tako čovjek ovdje vidima na smrt. Rekli bi ovo je vjera stvarno te terorizma. قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونتبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاحييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ناكم زهره الله سبحانه وتعالى صلواتنا وصنيكا صلى الله وسلم مجال المدا بوتم او تينيكه naši i sestre diljem ovoga Dunjaluka i da im poželimo lijep prijem i dobru konekciju da se zajedno s nama u duhovnom smislu druže sa ove lijepe medrese ili seminara zimskog koji je pod nazivom Lokor Rabbi Zidna Ilma i reci gospodaru povećaj nam znanje vjerujem da svi oni koji nisu s nama fizički kada bi znali kako nam je lijepo ovom lijepom mesjeđu i ambijentu u kojem se nalazimo da bi svako poželio da bude i fizički zajedno s nama ali Allah je tako odredio pa smo mi zadovoljni Allahovom odredbom da budemo gdje god budemo na ovoj zemlji ali da obožavamo jedino Allaha subhanahu Ala. Mi ćete inšallah imati priliku za kratko vrijeme da ova naučna predavanja koja idu u jutarnjim satima da poslušate ili da nađete na određenim stranicama, a mi ćemo se truditi da vam se svake noći obratimo u ovom terminu kada mnogi su u svojim kućama imaju priliku da Čuju nešto od onoga što smo mi pripremili da podijelimo zajedno i s vama u, u tužini i sa ovom braćom koja su ovdje na seminar. Ja sam večeras u ulozi domaćina i u ulogi onoga koji ću najaviti našeg daju Ibrahima Delića našeg brata koji ima i veliko iskustvo u Davi i znamo se godinama, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo od ovoj večerašnje predavanje, a predavanje je svakako interesantno jer mi pokušavamo i trućemo se uvijek u životu da budemo aktuelni, a tema je aktuelna, pa neka nam je sam predavač i večerašnji i vaš i naš gost najavi i neka o njoj što ljepše pregovori, a sada mikrofon puštamo njemu. Ako dođe do eventualne, znači, poramećaja konekcije, mi se nećemo ovaj, ponovo vraćati na početak, pošto imamo ovdje meseži Malta Nehaman pun, tako da mi ćemo nastaviti, a vi ćete jednoga dana dobiti, inša priliku da poslušate predavanje do kraja. Pa molite Allah subhanahu wa ta'ala da posluži ova tehnika da i ona bude u svrhi rada i podpomaganje Allahu tebareke wa ta'ala vjeri. Fa vilati ših fa li je tefaddal. Bujerom, abama lijep i strpli sabun u toplim evropsku ameriškim stanovima. Fa bojerom. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi, Al-Maliki, el الوه الغفار واشهد الا اله الا الله رب السموات والارض وما بينهما العزيز الغفار واشهد ان محمدا مصطفى المختار سلام الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم التسليما كثيرا اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امرتكم حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال محمد الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وعبي سيئه الحسن تنتمها لخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح اما بعد يا ći danas govoriti o temi koju neću otkrijem dok bepocmim, Znači, odnosno ne pruđujem uvodi uvod i ne počnu je pričati o toj temi. Mi danas, braće i sestre, živimo u vremenu kada ljudi plno pitaju. Baš kako je rekao Muhammed s.a.w. Fa innama ahle kelle min tablikum kefretu mesa ilihim vahtilafum ala embijai. Hadis bilježi Bukharija muslim a hadis od Ebu Hureyja dijelom. Kaže, oni koji su bili prije vas propale su zbog toga što su puno zapitkivali i razilazile se svojim poslanicima odnosno stupelo suneta svojih poslanika to je isto u danas vrijeme znači ta, ta kada se zove traka kadera ona se znači okreći samo i dolazi u svako vrijeme međutim vi ćete danas često čuti pitanja čijeg se tim menheđa na kojem si ti menheđa koji ti put slijediš. I često znaju ljudi bez znanja šarijaskog određivati ovan je na onom menheđu, ona je na onom menheđu i tako zaključivati i donositi fetve koje je menheđ ispravan koji nije ispravan koji ko, šejh koje menheđu poziva kojem daja koje menheđu poziva međutim a često se ti stavovi o menheđima zasnivaju na onome što je poslanik salalahu aliju Seleme rekao u Hadisu koji smo spominjali od debu Reira biljež ga ima Muslim, kaže krehu lekum salate, Allah mrzi kod vas tri stvari, a prva stvar je hkila prva stvar je čula kazala, druga kesretu su al da puno pitate i treća je upropaštavanje svog imetka. Međutim, postoji samo jedan menheč koji je ispravan. To jeste menheđ Islama. Mi ne slijedimo menheđ ni Muhammana ibna Gulehaba, ni Ebu Hanife, ni imama Ahmeda, ni ibni Tejmije, ni ibni Kajima. Mi slijedimo menheđ kojeg su slijedili svi poslanici. Allah će lešanu nam u Kur'anu svim muslimanima određio menheđ. I mi ne imamo pravo po svom nahođenju da sebi programiramo put šarijata i put do dženeta. Put šarijata i put do dženeta je već određen. Na nama je samo da se krećemo tim putem do dženeta i sigurno nećemo zalutati. A taj put ćemo vidjeti u ovom našem predavanju i ja sam davno govorio da mi treba da se definitivno definišemo i u verbalnom izražavanju i u pismenoj formi kojeg smo mi menheđa šta mi hoćemo i da se zbog toga nikoga živog ne stirimo na zemlji i da se zbog toga nikoga ne bojimo osim Allaha subhane utala, da se ovoga što se držimo da se zbog toga ne bojimo nikoga što će nam neko prigovoriti što neko neće htjeti s nama jer oni koji se drži Allahu i Đelešanu, vjeri. Oni koji se drži Allahuva užeta, Allah subhanehu kaže da se ono neće nikada prekinuti. Ne može ga niko prekinuti. Osim ti ako izabereš puza zabude I lako Allah Čelešanu na tebe, znači prosti svoj gnjej da te odvede odvede u zavruzom. Allah Đelešanu kaže u mnogim ajtima, kao što smo rekli, ne možemo sve spomenuti, ne možemo spomenuti ne većinu hadisa. Svaka ova tačka je posebna tema za sve i možda ćemo nekad govoriti o njoj. Ja hoću ukratko da podvučem neke teze na čemu smo to mi i koji je naš menež, Da nam ne bi prepisali ono što mi nismo i činili nam zulom, a oni to i ne znaju. Ili da mi nekome ne bi činili zulom, a on možda na ispravnom menežu. Pa Allah Đelešanu kaže Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem a to je znači am ajeti koji od, se onaj odražavaju odnosno oni su za sve ljude znači nisu has posebam za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem pa kaže Allah dželle şanehu suri rum 30. ajet. Podlačim Sura Rum 30. ajet. će da provjeriti da govorimo istinu. Sura Rum 30. ajet. Allah subhanahu wa taala kaže ste zabila fekin vechhelidini hanifa nasa 'aleiha la tabdila likhalqilla dinul qayyim walakin akserun Kaže ti svoje lice upravi ka pravoj, ispravnoj, čistoj vjeri. Fitrete Allahil Latifate aleha ispravnoj vjeri čisto vjeri kojom je on uputio ljude. Kallata bdila li khalqila neema promene u Allahovim stvaranjima. U drugom ayetu kaže Allah džoshano late bdilali kelimatil la neema promene u Allahovom govoru. Allahov govor se ne smije mijenjati, iskrivljivati. Pa kaže, zalik je dinul qajime, a to je čvrsta i jaka i ispravna vjera. Velakine ekstra nas lajaram, ali većina ljudi to ne zna. Većina ljudi neće da zna. Dali Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Kul inna hedani, reci ti Muhammede, Kul inna ni hedani, si rabbi ila si rabti mustakim, reci, me kaže, moj gospodar me inanihedani rabbi moj gospodar me uputio i ratim mustakim pravom putu dinan kijemen ka čvrstoj vjeri milete Ibrahime hanifa ka vjeri kojoj je Allah djelešanu koje se pridržavaju Ibrahima alesan koju putio Ibrahima alaih salama velma tjana minom mušikim a Ibrahim alaih salam nije bio od mušika da li braćo kada nas pitaju koji smo menheč onda ćemo im reći da smo mi menheč 124 hiljede poslanika u Muslidu imama Ahmeda, bilježi se hadis, da je poslanic, da rekao, da je Allah Đelešanu poslao 124 hiljede poslanika. A svi su ti poslanici govorili, kako kaže Allah Đelešanu u suri El zove se sura El Mbiya, poslanici. I ovaj baš ajet u suri El Mbiya. Kaže, Allah ste izubila, vama ersana min kablike mir rasulin. Mi nijednog poslanika Muhammede nismo poslali prije tebe, a da mu nismo ila nuhi ileihi, a da mu nismo mi objavili. La illa ene Nema drugog Boga Osim mene i meni se samo klanjajte, to je naš, to je naš put. A u drugom ajtu kada Allah oleschalu suri furkan govori o robovima milostvu i Rahman Kaže Allah subhanahu ta'ala, A to su oni koji Allaha Đelešanu obožavaju, samo Allaha Đelešanu, i njemu kao druga nikoga ne prepisuju. I zato ovaj tevhid, naš menedž tevhid, vjerovan je u jednog Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu kaže, VAHID. Vaš gospodar je jedan gospodar. I mi, ovaj tevhid, se izražava kroz tri Znači, ova tebi se izražava kroz tri stvari. Prvi jeste vražao Tauhidu Rububije, Tauhidu Uluhije, Tauhidu Esmaju i Sifat. Znači, Tauhidu Rububije su Allahu djelani. Da vidimo mi, da li su neki ljudi na menheđu, koji misle da, da su na menheđu, u samom tevhidu rububije, jer mi kroz to gradimo bratstvo, kroz to gradimo jedinstvo, mi kroz to gradimo ko je vjerni, ko je nevjerni, ko je monafik, ko je nešto drugo. Znači, da vidimo u samom tevhidu rububije, gdje su ljudi zakazali. Pa ćemo prvo od toga spomenuti, braćo Allah Đelešanov kaže, u vezi tevhida rububije, on juhi, hua juhi vajumidu. On usmrćio življe. Koliko danas ljudi vjeruje da Allah Đelešanu usmrćio življe. Koliko danas ljudi koji poziva nije čvrsto ubeđeno pa kada treba pozivati u istinu, boji se nekog drugog mimo Allaha Đalešanu, kao da je nečija, kao da je duša u nečim drugim rukama, osim Allaha Đalešanu. Allah u poslani kada bi nešto htio potvrdno da kaže ashabima ili slično je to zakljeti, kaže وَلَذِ نَفْسِ بِيَدِهِ tako mi onog je ru, učine rukama moja duša, tvoja duša i poslanikova duša koja je bolja od naše duše u Allahovim rukama, Allah želešanu kaže huve, juhivaju mi, onu slučaj živi i ona nema se čega bojati ljudi ili nekoga drugog. Da li Alla želešanu kaže da je on erzak, da on opskrbljuje koga on hoće, čemu onda strahovati za nafaku kaže Alija Ibn Ebi Talib, kaže upućivanje na dobro i odvraćanje od zla, znači pridržavanje za istinu i sklananje od batila neće ubrzati eđel, niti će smanjiti čovjeku na faku. Ne može ubrzati eđel, niti smanjiti čovjeku na faku. I to je naučio ove riječi, je naučio slične riječi, naučio Muhammed s.a.v. svoga Amidžića Abdullah ibn Abbas kada je rekao ja gulam ihfezillahi ahfezke o sinči čuvaj Allaha, samo Allaha čuvaj, Allah će te čuvat. Ih je to džihu Ako budeš se borio za Allaha i vjeru, Allah će se brinuti o tebi, Allah će tebe čuvat, Allah će se boriti o tebi. Kaže, a kada izađeš tefesulullah, a kada tražiš, nemoj ni od koga da bi tražio Allah, od Allaha dželešanul. Vraćo i sestre, u ovom hadisu je velika poruka. Kada tražiš sebi posu, najpreza moli Allaha da ti dadne halal posu. Da u njemu nema nikakva harama. Ako tražiš sebi posu, onda traži posu u kojem ćeš moći ispovedati samo Allahu Đelešanu u vjeru. Bez ikakva uslovljavanja. Zašto? Zato što Allah je er onaj koji obskrbljuje. Slušajte kako Allah dželešanu se obraća s tim ljudima, od najbogatijeg grokfelera pa da onoga najvećeg miskina tamo u Africi što hođa bez halinke, kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhannasu O ljudi, sviste vi, siromasi kod Allaha fukare, Odnosno u globalnom prvom svi ste li potrebni Allaha. Allah je bogat i hvali je dosan. Ako nekoga, od nekoga treba tražiti, da tražiš od bogatog. Ako nekog treba zahvaliti, onda zahvali onome koji ti je dao. To jeste Allahu Azevedžel. Dalje, braću, moramo znati u Tavhidu Rububije da Allahu Đelešanu pripada vlast i ovdje su najviše zakazale generacije i umeti i da, i, i ovi koji danas žive u Bosni i Hercegovini, najviše su zakazali u ovome propisu, to jeste kome to pripada vlast? Da li to vlast pripada narodu kao što je demokratija ili da li to vlast pripada Allahu subhamehu ve ta'ala. I zato Allah Čelešanu traži da ljudi nikome drugom ne predaju vlast do njemu. Jer je on stvorio nebesa i zemlju. A ito ulazi u tevi i drugu kaže Allah mulku kada je Allah je, je vlast na nebesima i na zemlju. Lehu ma fi samavati, vama fi l-erdi, tahta Allahu je sve što je između nebesa i zemlju. Je ono što je istor. Sve je Allahu. Nije ničije drugo. I zato Allah Lešanov kaže Elalehul halku emr kao malo iz provokacije. A zar to drugom pripada Halku al Emr, stvaranje i upravljanje, Zato neki drugi, neko drugi stvara i upravlja, a ko to treba ako stvara upravljati, pa onaj koji je sve stvorio, on je najpreči da upravlja. Pa danas imamo jedan problem u našem menežu koji se vrti oko nas, oko tog tehakuma. Je li kjafir? Nije kafir, Ko je kjafir? Jasno vraća kodan. Zna se ko je kjafir? Kafir je svako onaj ko želi da mu takvu sudi. To mi nismo rekli. To je rekao Allah Azaveđel. Poslušajte Allaha Subhana. Allah Čelešanu kaže u suri En Nisa. Prvo Allah Čelešanu čitav znači propis izvodi i znači objavljuje. Pa kaže inna Allah je emur kum edul emanati ila ehlha. Alla vam naređuje strogo da stvari koje su odehla, povjene, ona stvari koje su odla povjere, dajte onima koji su sposobni za tu, da stvari znači oni koje su u popitanju vojstva dajte onima koji su sposobni za tu, pa kaže onda navodi neslučajno Drugom ajto Allahu la shanu amenu, yu'lazin amanu wa tiy Allahu wa tiy rasulahu fi rasuli in kuntum tu'minun bil layli wal kaže o vam zakodam na o pokoravajte se Allahu i pokorajte se poslaniku uljem minkum pa predstavnici namaši un ni tet znači kaže ulema i ako su vam predstavnici kako treba onda ste im duže se pokorala. Ako nisu kakvi treba, nisu odehla, pa kaže onda ako vi se raziđete, kaže većina u ulema kaže da je učenjaka kaže da je ovo ule, emre, ulema, minku ulema. I znači ako se sa ulemom nešto raziđemo, sa običnim ljudima, kao što se razilazila sa običnim ljudima, iako su bili neki od nja alimi, sa običnim robovima su da se razilazili, vraćali se kadi i sudi da im presudi. Da im presudi Kur'anom i Sunnetom, kako je Allah dželješanu rekao, feroduhu duhu ila Allahi Pa kad je Omer se sporio sa nekim židovom, isu je Ali radijelom da on presudi, ali po Allahovom zakonu ali ja radi Allahu anu išu šureju da presudi sa židovom a pa allahovom zakonu farutuhu illa Allahi wa Rasuli in kum tum inuna villahi valijevu milahi ako vi stvarno ste vijemnici u ahiret i u dan zalike hajdom tu vam ljudi boli rasihad, tu vam ljudi boli i rješenje ljepše. Pa onda osuđuje one koji traže sud mimo Allaha i koji se ne vraćaju u Ferudu ili la Kod koji nema Ferudu ila rasulje. Da se ne vraćaju na Allaha i poslanika sa ozom. Pa kaže Allah Đalešanu, a vidiš li ti one? Vidiš li ti one koji misle da vjeruju? Zato nije današnje naše stanje. Ljudi misle da su vjernici. Ali može stati svašta u obraz. Mogu otići sudu nekom drugom ima Allaha Mogu dizati kamatu Mogu čiti znaluk Mogu piti Mogu krasti Mogu psovati vjeru Allaha I sve ostalo A Jezu umune Kada upitaš si ti vjernik Kaže Jezu Ja ja vjernik sam ja Ja svaki bajram ide u džami Ponekad ljudi mi na džumu A ja sam vjernik Jezumune, zato Allah, ova izra, izraza, šalostu, jezumune, oni mislije, šeitan je ostavio zaog, da mišlije da su vjenici. I umruva mislije da su vjenici, međutim kad se sretnu sa Allahom za žanom, ova jezumune će tek doći do izražaja. Pa oni mislije, kaže, jezumune, enehum amenu bima uzile i leke, bima uzile min kablik. Kaže, oni misle da vjeruju u ono što je obljano tebi, što je prije tebe tim poslanicima, su 23 poslanice, misle da vjeruju. Ali što ne vjeruju? Allah Želešano između ostalog spominje među najvećim grijesima što misle da vjeruju, a oni ostalom ne vjeruju? Jer će smatrati Allahov sud malenim, Neće se obraća Allahu u Jer će smatrati da Allah u neće moći rešavati tokove života. Da je vjera prevaziđena. Da je to kamen od se, taj je to konzertiza. Vlaćamo se u, u srednji vijek. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, a vidiš i juridune. Oni žele. Pa što u stvari jako je bitno u akidu. Oni žele. Hoće da im tako usuditi. Ta a idu kod taguta da im sudi. A Allah Želešanu kaže, a to im je vekad umiru, a jetvu rubiji. A to im je strogo naređeno da zaneću. Fardi me da to zaneću. Da li danas ljudi neću taguta? Da li se ljudi danas odreću taguta? kao što se Ibrahim odrekao i njegovi sljedenici, kada su rekli i ocu njegovom Azaru i ostalima koji su bili sa njima, koji su obožavali kipove, i naberi um ninko miva tabu dunami duni lajike fernabikum, bena beno ado ebeden, hata tumenu bila i vahdeu. Kaže, mi se odrećemo i vas, Kaže, mrzi ti njegovo dijelo, nemoj njega. Ne, ne, ti mrziš njega, onda bi ispalo, ne mrzimo ni fraje zbog njegova, samo mrzimo dijelo njegovo. Ne mr, mrzimo ono što on nosi u srcu, jer dijelo izlazi iz srca. mrziti njega, mi se od tebe, jer ti njih taguta. Ti radiš za taguta. Pa kaže, ovdje... Ibrahim a.s. Sve dok ne budete, nema između nas pomerenja. Niti može biti zajednjstvo, niti može biti bratstvo. Sve dok ne budete, Allaha Đelešanov jedinog obožava. Dok ne budete mu vehidi. Da li ko je pametan, imalo ko je pametan. I ko uzme ajete one koji je Allaha Đelešanov objavio tehakumu, vidjet će vraća da Allahu u tehakumu kad je u pitanju zakon ne ostavlja nikog bez grijeha koji se dotakl toga. Dak pa kaže Allah džele bima A oni koji ne po Allahom zakonu, pa što ovda ahta, Allahov zakonu, oni su kafiri. U drugom majtu kaže se sura Maide, i što se nalazi na, na, na jednoj skoro stranci, za "Ve ajta, Kaže, bima Kaže oni koji ne sude po zakonu oni su fasici zalimi keafiri. Pitam ja sad ljude koji govore da nisu kjafir oni koji sude po taguskom zakonu, jel li bi on ovo troje volio? jel dobro ovo je jedno što je Allah objavio? Hoće biti fasik, hoće biti zalim, hoće biti kjafir? Ako bi se on s tima zadovolio, onda vraća, onda nije nje upitanje njegov iman upita njegova vjera, da ga Allah nazove, me, pazite, ne, njega čovjek nazva fasikom, njega čovjek nazva zalimom, Allah Đelešanov ga naziva zalimom, a kad Allah nekog naziva zalimom, Boga mi upitno je da li će njemu, da li će njemu biti opršteno. Dalje Allah Đelešanov kaže, za one koji hoće da im sudi tagusni, da kaže Allah Đelešanov, efa hukma džahilijeti gun. Zar vi ljudi želite da vam se kao pagansko doba sudi? Zar vi da vam sude taguski zakoni, on menu minahi, hukmeli kao a ima li bolji sudije od Allaha dželešanu ljudima koji čvrsto vjeruju? Ima li sudije koji će bolje riješiti stvari od Allaha dželešanu, ima li onog koji bolje poznaju stvari od Allaha želešanu jer Allahu šan ne može ništa između iz njegove kontroli? Međutim, i pored toga ljudi odlaze u tagutu i pored toga glasaju za taguta, pored toga ulaze u parlament. I kada neki kažu, pišu po knjigama da je glasanje fikska mesela, to je dokaz da on nije dobro izučio vjeru, da treba ponovno da se vrati na tehijatu, ako nije fikska mesela i ako se ne tiče akide, onda i namaz nije onaj akijska mesela. Zašto ovo govorim? Znato što kaže poslanih sallalahu alaihi wa sallam konekla na ubijteva. Znato što poslanih kufru, tarku salaa, vam tereka fe kad esak, ahdu kafir, ko, ne, ko između, na, između čovjeka i kufra je namaz, koga ostavi bio akeafirom, ugovor između nas je namaz, je onda i to je fiks sela, Onda tamo onaj učenak što je pisu, između ostalo, koji je snebenik ehli sunete kaže oni, et, kaže znakovi da je neko u ehli sunet ili džematu, je sada potirje mest po mestvama. A kada govorimo o ehli sunete ili govorimo o akidi, a me mest, mest po mestvama je fiks sela. I on glup je onaj braćo i sestra koje je podijelio takve mesele na nekakve fikske, jakijske. Svaka mesela. Evo ti Ramazan u kojem se ne ulema lema ako čovjek ne klanja, ne negira da, da, da, da nije keafir. Ali ako kaže, ja ne da treba klanja keafir. Iako je fikska mesela. A kaže, ne treba obavlja, što reka treba obavlja? Fikska mesela. Ali čovjek je, je tako, Jer je za nijeko jedan propisa allah -u. O je ono što je Allah zašao haramiju, ili suprotno. I zato to, kada je u pitanju to glasanje, braćo, i pomaganje to glasanja, pa kaže to je fikska stvar, to nije znači din onda moramo reći da onaj koji prepisuje Allahu Đelešanu duga u tehakumu, u sustvu, da direktno zadiri u šehadet. Direktno zadiri u šehadet. U prvi, paži, u prvi islamski šat, direktno u tevi, jer je za neko čak prvi dio tevida, ne drugi, prvi dio, odnosno prvi dio kilome šehajata, la ilahe ila la. Nema drugog Boga, osim Allah, ti si prepisao Allahu dželešanu u druga u sustvu, jer ti misliš još gore, što ti misliš da si ti pametni od Allaha azevedžel i da ti propiše da Allahu zako prevaziđen, a evo ti si postao pametnije, vidi. Ti sposto pametniji to je zato i oni koji pomažu taj zakon, braćo, koji pogotovo oni koji pozivaju na to glasanje, ne sumljivo je da oni ulaze u kufr, ali oni koji pomažu taj zakon, a možda i ne znaju, moraju znati da im je to zabranjeno, koji dinar odvaja za taj zakon, moraju znati da im je to zabranjeno. Allah Đelešanu kaže u Kur'anu, suri majde, u eteavanu ale u birive takva, u eteavanu ismivalu dvanu. Kaže, vi se pomašte u bogobojaznosti i dobročinstvu. Nemojte se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Zabranjeno se pomagati u neprijateljstvu i grevu. Dalje, braćo, da vidimo Tevhid u Luhije. Gdje je kod nas Tevhid u Luhije? Gdje je naše Brastona na Tevhidu u Luhije? Gdje je sljedećenje menheđa ispravo tevhid u Tevhidu u Koliko danas ima ljudi i ne zna kom je gospodar? Koliko ima ljudi koji se klanjaju kaboru Koliko ima ljudi koji bacu tur, tur, turbeta straji, i turbeta boje se nešto zna što im dese? Koliko ljudi ode na hač i ponese otaka kao svetog kamenje i nosi ga ja uči smatranom tu dosledi go korist. Koliko koliko koliko ljudi ima potkovića, se koliko ljudi nosi Amalije? Koliko ljudi ide na na kabrove nekakvi se vaš, da koliko koliko ljudi? Koliko ljudi ide na Ajvatocu i obožava na kakog ajva zelju koji ne znam je musliman je ili, ili, ili bogomil koliko ljudi, čitajte ideologije, kome to se ljudi klanjaju? Jer ono sve što za okuplja čovjeka, to bivaju badatom, ono sve što čovjeka odvratio da Allaha lešanu, to biva tagutom. I kaže u tehširu, navodi se u, u, u suri... zarijat pred sedmu majtu, vama haletu žine valinse ili šanulom kaže, Džine i ljude sam stvorio, da mi se klanjaju, kaže u ovom ila da mi se klanjaju, kaže ali ja radi Allahu anhu, a to sam čuo šeha Nusrata, a posjetio na to nekad smo davno, mi to jel, čitali i učili pa kaže, ovo lija ja sam mi stvorio da im naređujem i zabranjeni a vidi ovi naređuju i zabranjeni uvodi u onaj višji, nekakav nižji zakonodavstvo, neko zakonodavno tijelo, znači on zakonodavstvo, on određuje on naređuje i zabranije Allah Đelešanovi stvorio ljude da im on naređuje i zabranije i to je direktno mješanje mješanje u tevih, u luhije, u tevih drugu bije, znači nismo jasnili u tevhidu, u luhije jer čovjeka kada zaokupi njegovu dunjaluk od vjere on je uzeo dunjaluk za Boga jer je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao, hej so, abdud dinar dirhem. Propao je rob dinara i dirhema. Propao je rob. Robu je dinaru i dirhem. Allah Đelešanu rekao da će ljudi robovat u I to je jedna vrsta, jedna vrsta širka, jedna vrsta obmane, jedna vrsta greha. Dalje, braćo, kada u pitanju te smaju je sifat, ovdje smo se najviše različili. I ne može nam svak biti na meneđu. I ne može nas svak biti braćat. Ne može biti meni brat onaj koji negira u govu. Ne može meni biti brat onaj koji kaže da je Allah Đelešanu u Onaj koji kaže da je Allah Đelešanu su svinju čovjeka. Onaj koji kaže da razgovara sa Allahom Đelešanu svaku noć i da on zaposlije da mjesto Allaha Đelešana kursi, kao što je rekao jedan sufiški šej u Damasku kada smo bili, jel? da je šej bila pa kaže, ja došao gore, vidio kurci, vidio nikog nema, ja će, evo. evo Kao što ima arabi, rekao, pa šta je drugo iz, izmet čovjekov do, do Allah, a šta je drugo Allah do izmet? Šta je drugo Allah do pasa, šta je drugo Pa kaže, prošao sa učenicima i kaže mu, jedan njegov od učenika, kaže, a šta je sad onaj čukov? Vidio čukov, kaže, pa šta je drugo Allah do čuka, a šta je drugo čukov do Allah čulašana? Da li on može biti na menađeru? Ti mi tak imamo kosebe. Mi tak imamo kosebe, ljudi imamo kosebe muslimana, bošnjaka, šija. Koji... Smatraju da imaju tri kurana nekako kako se ovakva kao što mi imamo, koji su negirali Poslanstvo Muhamedu da Djubi pogriješio, koji psuju Ebu Bekra i omera, a zna se da je to ja sam dio kufra, sve ovo što sam doslovno, koji ja optužuju za blud braćo. koji smatraju da, da je bila bludnica, koja smatra da je varila poslanik, Koji smo da poslanik preuzeo poslanstva treba biti alija u najmanju ruku da znači, oni koji smatra, ima čak i oni koji smatraju aliju radi Allahna Bogu kao što je bilo. Tako pa je Allah, Alija radijalno spalio vatru. Znači mi takvi ljudi imamo u našem boštačkom društvu. I smatraju da je to naš menheđer. To je daleko, daleko od našeg menheđer. Sad kad dalembe ida, daleko, daleka je to zavna. Ima oni drugi, malo blažiji? Poput Murđija, koji smatraju da i imani Blisa, kao iman Džibrila. Koji smatraju da je u Dula, i bej znači je znači jebu Bekri na istoj derežiji koji smatrali da je najbolji mumen i ona najslabiji, da su isti. Zašto? Zato što im dijela ne ulaze u, u ima. Zato što u ima ne gdje je kus. Ne povećaj se na smanju. Između ostalo, imamo među njima oni koji, koji smatraju da Allah dženešanu ne govori. Kur'an nije Allahu živi govor. Imamo oni koji smatraju da Allah dženešanu se spušta na svako mjesto i da je uvijek na svako mjesto, da nema svog određenog mjesta a oni za nas kažu da smo kjaferi što smo Allahu Đalešanu odredili mjesto imamo među njima one koji vile kuranske ajete pa vidite često kod nas šaričko akidje kaže kada, umjesto da kaže kada Allah smota nebesa i zemlja suje desno kaže kad Allah svojo moći smota čujem jednog doktora nauka kad Allah svojo moći smota što ne spomeneš Allahu ruku pa Allah je spomenuo svoju ruku tu Dalje, o, o, u našoj samom prevodu Korana, besma koruka, kaže, umjesto da kaže Arš, kaže, Allah je zagospodario sanirom. Straga spomeni Arš. Možda bi bilo nerazumno ljudno kod njega, razumiješ? Počinu da trebili stvari koje nije smiju. To je dokada čovjek nema dovoljno akide kod sebe, ehli su natražno. I taki ljudi, koji se deklarišu da su taki i koji se tvrsto bore protiv nas, akidom, akidom, ne fikom, lažu vam kada kažu da su samo ruke, razlog i zikrenje posle farna da je razlog razora i, i svađa između nas ne, ne, valaj, oni se bore akidom protiv nas, i ne mogu reći da smo na istom menežu. jer nisu na onom na čemu smo mi, u tevhidu samom esvali si vraću, tu je se najviše umet razješov, ima ljudi koji negiraju, ima sekti koji negiraju stra lahova imena i svojstva, poznu džemhija ima, lju, ima sekti između njiha koji negiraju nešto i svojstva. Ima oni koji dodaju Allahu Đošaima. Ima oni koji su sveli samo na osam. Znači i mi ne možemo zajedno. Jer Allah Đelešanu kaže lehul esma ulhusna. husna pripada i najlepša imana. Pa i zovite ga Jedu pa ga zovite tim imenima Allahu poslanik se samo kaže Allah Đelešano ima 99 imena kojima se nazva u Kur'an i Sunnetu a ono u dobi je rekao da je sakrio za što je poslanik dobiti mi ne znamo 99 imena kaže da ima i mi eh sumnet Tražimat, naš Menheđ. Mi smo Menheđa, ne, ne negiramo ni jedno Allahu u ime i svojstvo kojemu je Allah dželešanu i postali su koji su opisali ga. I Allahu ajmena su svojstva uz Allaha dželešanu od uvijek i zauvijek i na ovome je naš Meneđu I vidite drasti drastične razlike, a hoćemo da budemo braća hoćemo da budemo jedno, Me, kaže kada, kada govorimo o ovome, kaže naši da remati šred između Musulmana, a vidi Muslimana mašalla, samo da vidimo još da pritabarimo šta rekla u za takve muslimane? Jer su imu glave za Bajran? Vi znate da je Sahvan ibn Đan zaklan za Bajran kao kurban zbog toga što je rekao da Musa nije razgovorao sa Allahom i da Allah ne Ibrahima uzao sve za prijatelja. Zaklan? Šta mislite da mi danas pred našim dajama ili, ili našim ljudima koji se smatruje da su mu veidi da takvog čovjeka odredimo na smrt? Rekli mi ovo je vjera stvarno te terorizma. Ovo stvarno nema svi stanišći. A vidite to su naši selefi. I to je naj tako se sprečava smutnja međutim, mi ne možemo zajedno dok ljudi ne dođu na menež. Da li vraće, naš je menhež da slijedimo sunnet Muhammeda i to u potpunosti jer Allah Đerešanu kada govori o pokornosti kaže, ja jelazi namnu ve ti u u rasul taat kaže, o, vi koji vjerujete pokoravajte se znate što znači taat, to znači pokoravaj se bila kejfe, nema tako Ka, jer poslanik isto ne govori po hiru sve, to je objav, poslanik zna se da nije grešio kada je u pitanju vjera. I mi se pokoramo poslanik sve, Allah je lešanu, nas upućuje u suri Ahzab, kaže, Lekar kjane lekum fi Rasulillah i usvetun hasane, limen kjane jer džullahe veljevme l'afira la wa zekere Allahe kathira. Pazi, vi u svom poslaniku imate najbolji uzor. Pa ste rekli zbog tamo u Ibrahimu, da je rekao Allah, Đelešanu, Lekak, Jan, usveten Ibrahim. Vi u, u Ibrahimu imate uzor u to vidu. Ali u poslaniku čitav uzor, ži, čitav život. Za 23 godine poslanik je pre, prošao sve faze u životu. Znači, je bio je i otac, bio je i vladar, bio je i i bio je čak i rob, čuo je u ovoce za dira, dira. Bio je daja, bio je obični čovjek. Sve su se prožao. I zato je Allah i Đelešanovi rekao Lekar tijanar kufire surila usvetu nasane. Vi u svom poslaniku imate divan primjer, najbolji za vas primjer, u svemu šta god hoćete. Jer poslanike imaju djecu, imaju i žene. Poslanice se imaju vodio džiha, dok neki poslanice nisu. Neki se poslanicu nisu želeli poput Isa, i Salama. Neki poslanici su bili vladari a nisu bili robovi. A neki su bili robovi. A nisu bili vladari. Pa zato poslanik sa svojom prošao sve te faze. I kaže, ali za onog. On će biti uzor najbolji za onog. Ko kaže, Limankjane Jerzulaje ko kaže žudi za Allahom i Đelešanu u lice. i ko puno spominja Allahom, i ko se nada nagrade kod Allaha Đelešanu, za njega će poslanih bi uzor. Za njih koji, koji ne smatrali da će Allah do stranah nagrade, za njega poslanih se ne uzor. Ti vidite, vidite ljude koji više vole slijede racionalna mišljenja nego poslanih to je bolest umeta danas, racionalizam. Kad mu aj ha, ti hadis, on kaže velakim filozofija, ali i onda kaže, rekao alem, taj, taj, tu. Rekao čovjek, taj, tu, tu. moj djedo... Taj, tako i tako radio. Moja nena je to i to bila. Znači ovo je davanje prednosti racionalnom razmišljanju nad Koranom i sunnetom Muhammeda sallallahu alihi veselene. A poslanik sallallahu alihi veselene jasno kaže u Hadiskoj prenosi na mebu Horeiro poslanike, sam da je poslanik rekao, kaže nas neba. Svi će i ljudi uću koji samo koji dobro ono odbiju kaže ko će to odbio Boži poslanič da uđe u džanet a što to imaju kaže ko mi se pokori uđe u džanet a ko odbio da mi se pokori pa sam je odbio da uđe u džanet had muslim sam je odbio da uđe u kada govori na hađu a koji su isto 124.000 sto dvadeset bilo na oprosnom hadu hagyću veda sa poslanikom sa kaže poslanica savu anni mene asite uzmite od mene obrede kaže ulema ovo je opći hadis uzmite sve obrede od poslanika som poslanik sa sam kaže u hadisu salu kemare ejte sali klanjajte kako ste mene vidjeli da klanjam i kako ću ja sada da klanjam po nekog seja Serdarovića poređ hādīsa poslanika sallallahu alayhi wa ja mogu da klanjamo premalo što su ljudi napisali po nekakvom svom lažnom mišljenadu, punom džerla, a ostaviti ti sunnet Muhameda sallallahu alayhi wa sallam. Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam u hadisu debo bureri, hadis Buhari i Muslima imam nevevi u knjizi Arba i nevevi navodi ovaj hadis pod brojem deset. Kaže poslani slom uh, Ono što sam ja zabranio odmah se toga kvante, Bez tog možete. A ono što sam naredio prijdite, uradite to koliko možete. Pa onda kaže ono što smo spomenuli Preje oni vas su propali Samo zato što su puno pitali Šta su radili Razilazili sa svojim poslanicima Niste li da slijede Kur'an To je najveći problem I danas je najveći problem Što ljudi više filozofiraju nego što oči da Više oči da budu slijedjeni, nego što trebaju da slijedi. A naš menheđ je da slijedimo Muhammeda s.a.a. I vraćao kada govorimo o izvorima šarijata, vidite kako su lijepo poredane. Izvori šarijata su kaže tamo u fiku. Kur'an, sunnet, iđma, kijaz. Fiksko pravilo, kada dođe nas iz Kur'ana i sunneta, želim da ovo slušaju, da je i oni koji poznaju mali, on, kada dođe nas tekst Kur'ana i sunneta nema, mi, jasan propis, nema mjesta ištihadu nema mjesta ištihadu znači ako je Kur'an došao i rekao osam kategorija je za zekijad ni poslani ikon ne sa on dozvolio da on 9. u 10. kategoriju da ljudi podijeluje na više kategorija već je ogrančio kada posla, Allah Đalešanu kaže il mu feraj pripada tome i tome nije poslanik imao tu mjesta kada je Allah, Đošar, kaže Allah je jedan nije mogao poslanik sa vasom ništa ovome donijeti kada je Allah Đošar rekao klanjajte poslanik je samo objasnio koliko namaza klanjamo, ali smo morali klanjati to su propisi koji su obaveza i nije mislio. Kada je poslanik Salosan rekao, ovako se i ovako radi ovaj propis i ja sam zahivio propis, ne trebam batiti tumačenje, onda nema mjesta u lema ali. Mi vidimo danas u novinama, vidimo danas u knjigama. Kaže najprije navodi neki od ti koji prevode ili koji pišu, navodi, kaže Allaž kaže to je tu. Poslanic Salosanu kaže to je tu. Ali kaže u lema je rekla to, je to. i tu i rađih mišljenje u Lemi. U Lamaš u jednom vremenu može pogrešno razumjeti hadise. S druge strane, mi znamo dobro da muštehidu nema pokolnost u njegovom greš, u, u grešenju. A on ima nagradu, jednu ako, što je se trudio, ali nema nagrade ako je pogriješio. Pa ako nema nagrade ako je pogrešio, otkada ga mi slijedimo u, tom, u toj njegovoj grešci. Zašto da slijedimo greške muštehida? Znači, to je gre, braći. Znači, slijedimo Muhameda sallallahu alihi wasallam bocuna. A poslije ćemo govoriti naš menheđ kada je u pitanju, braćo moja, ulema. Dalje, braćo, iza Kur'ana i sunneta naš menheđ je da slijedimo Ashabe. Zašto da slijedimo ashabe? Zato što nam je Allah Đelešanu i šaretom objavio da ashabi trebaju da se slijedi. Pa Allah Đelešanu što slijedi? Tako su sifati bila ashaba? Pazi, prva stvar Allah Đelešanu kaže radi Allahu anhu a anhu. Allah je zadovolj a i oni su njime. Ulajke Hizbullah. Oni su allahu Allahva stranka. inna hibea muflevu. Allaho je stranka e sigurno pobe. zašto sledima sabebe. za sabi kunal EU luna naminja muhađerino Valsarju vlazi tebe avom tehsan. Kaže Allah je zadovona prve na generacima. Muhađerima in Sarama oni koji sleddi o dobro. zato sledima sabebe. Allah že ne šaano njima objal, kotohaj ne ummetnu hržekli nas. Ta'muruna morauna bil mar ruvi, te je munket be tuuna bila. Hisste najbolji koji je iala izašu. Zbog čega? Zato što vi tražite da se čini dobra djela, loša zabranite i u Allaha Đelešanu uvjerujete. I dalje Allah Allah nam je naredio ako budemo slijedili put ashaba da smo upućeni. Pa kaže Allah Đelešanu u suri Bekara fejn aminu bima uh, mithu ima uh, amentum bihi kaže ako budete vjerovali ako budu vjerovali kako vi vjerujete kako vjeruju ashabi fe kad ih te devu upućenicu pa ste vježe uputu tvoju za uputu ashraba. Kaže, a doula himn ako Ako ikon treba, treba sletiti ashrabe. Kaže, oni su bili najupućeniji, Oni su bili najčišći. Njiva srca su bila naj, najbolja. Oni su bili sebebi, odnosno os, os, silavska objavi. Oni su bili prisuti kad je objava objavljena. Oni su bili najtišiji duša. Oni su najbolji razumjeli objavu. Pa njiha i treba slijediti. Allah Želešanu preti onima koji ne budu slijedili puta Saba. Pa kaže ko bude, vame šakil lahe rasule, ko se ne bude pokoravio, ko bude vas je činio Allah Želešanu njegovu poslaniku, a bio mu jasan pravi put. Pa je tebi ja sam bilo taj mu'minin. Evo ova riječ. I ko bude, ko bude slijedio put koji nije put mu'mina. Ovo kaže u Lema da je ovo puta Saba. Pa te veli imate veli. Niće upući da činišta uči, hoće. Ajde radi šta učiš, Nemoj iš puto Radi šta hoćeš. Ili ti pute filozofa. Radi šta učeš. Ali Allah je lešano se musli u djehennem. Za tebe priprimim djehennem. Sada misli da uzaš no, grozno ono boravište. I zato mi slijedimo braća sahabe. Zato što je isto poslanik sallalahu alihi veselam je rekao u hadisu od Imrana ibn Huseina hadisu je u sahiji. Bileži ga Buhare je muslim. Kaže hajru nasi korunim. Thumelazine luna. Najbolji su ljudi oni koji su sanu, pa oni koji dolaze posljednji Thumelazine i oni koji dolaze posljednji. Pa kažem jednu hadisu dan je nasla, pa će se poslije pojaviti novatarija. To su najbolje generacije. Među njima je vraćao Ašaren u Bešere. Deset ljudi koji su za njihova života rečeno imobljavom da su džanetlije. Među njima su ljudi koji se borili u bitki na bedru. I kada stepen je u lema vrednost Ashaba onda kaže najbolji su oni koji je alatno, najs bolji Sabiku ne vole na Mohažu, najbolji su mohađeri, pansari, pa učesnici bedra, pa učesnici Uhuda, pa učesnici oni, oni koji su dali beju pod Ridvan, pod, na Hudejbi, znači to, po redu, znači kako ide po redu, kako su ljudi bili iskušali, kako su pomagali islam i njihova dobrota poredana potom i zato mi treba da slijedimo te generacije zato što su oni prvi utemeljili ovu davu, među njima braćom među tom generacijom nije si kad vidio da je lanac Hadisa dospio do poslanika odnosno do Asaba a da je se Asaba proglasio lažovom sam se ispitiva Hadis do, do Asaba pastor Asaba nijedan nije bio lažac njihova iskrenost jednom nije bila upitna Pasli. Znači vidite te generacije, samlite te generacije koja nijedan nije čovjek lagao među njima, Laha njegova Poslanika sa slogan. I sada ne slijedimo tu generaciju i Ulema kaže ni jedna generacija kao generacija u množini neće se poljavi kao što su ashabi. To su najbolje generacije. I zato je poslanstvo rekao, ovo na je najbolji su koji sam nama. Pojedinci mogu biti dobri kao sabi, ali kao generacija kompletna nikad ne možemo biti, nikad ne možemo biti kao sabi. Nemoj da vas zavaravaju Hadisom nigdje kaže ona, jer oni imaju sve batiti, tumače kaže imat će nagradu 50 šehida od nas jel mina minum jel od nas Borš Poslaniče i Lodnja kao od minum odnjah. Znači to ima svoje posebno, posebno tumačenje. Da li je vraćao naš stav, naš prema u Lemi. Naš meneć prema ulemi nije onakva kakva da i drugi. Mi u lemu stavljamo na mjesto na koje je stavio Allah želešanu i njegov poslanik sa Losom. Alla kaže jer fila u amenu, minku velezina u tulime daređa. je na visoke stepene uzliga oni kojima je dato znanje. Hel jeste vi lezine Jale Mune, velezine laja Alemun, jesu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju, oni koji pamet imaju poruku primaju su sam kažel u hadisu ulema, ulema je naslednici poslanika. Al ulema, ulema je miniku. Ali, ako ulema kakva jeste? Ako ulema nije kakva jeste? Mi ne slijedimo greške učenjaka. A sami ti učenjaci u svojim govorima u svojim govorima su govorili da i mi ne slijedimo njoj greškama. Pa je rekao imam hanife. Kada, Ebu hanife. Kada nariđete na saji hadis to je moje moje mišljenje. Imam šafi kaže kada moje moj govor, odstupa od Kurana i Hadisa, znaju da sam pamet izgubio. U drugoj prijedl kaže mlate um, ga uzim. Ima ali kaže, kaže mi, kaže mi, kaže mi učenjaci, kaže uzimamo onaj iz Kur'ana i suneta, pa nemojte uzimati od nas, uzmite otakli smo mi uzeli. Ahmed ibn Hammer njegova poznata izrega, kaže nemojte slijediti mene ni Sevriju, ni šafiju, već uzmite odakle smo mi uzeli iz Kur'ana i Sunneta pa ako nešto nije u redu vraćamo se svi na Kur'an i Sunnetu a naša je dužnost da poštujemo lemu. i danas na ovom mjestu govorim pošto mno, mnogi će se stvari čut pa da znaju mi danas učimo iz knjiga Teuleme mi smo danas učili ders iz Akide od fevzana, fevzana, mi smo danas učili ders iz Akide od šeha Ali šeha mi smo danas učili derso Džibrina mi smo danas učili dersove od, od Džemila Zejine i šeha mi smo danas učili od čurejma der, onaj dersove koje smo mi sakupili od te ulemije i mi poštujemo tu ulemu jer ulema naslije poslanika ali i ne slijedimo onome što su pogriješili, pašte vraći ne slijedimo ono što smo prijezili i ulema ima svoje mjesto kod nas i ne smije niko da obtuži u lemu bez čista dokaza. Jer ka, mi, znamo, mi znamo izreke koje su izreke generacije prije nas, da je meso u lemu otrovno. Ona je ko bude gibati u lemu. Njegovo će srce umrijeti prije njegove smrti. Mi to zato znamo. I na, zašto ovo govorim? Da nam ne mogu prikačiti ono što prikačavaju da, da ljudi osuđuju u lemu, da ljudi tekfire u lemu. Znači, ona ulema koja je istinska ulema, mi poštujemo kao naše šehove, kao ljude koji, koji su znanja i stavljaju na mjesto na kojim pripada, ali ne stavljamo na mjesto požanstva i ne slijedimo nikoga slijepo. Niko se ne slijedi slijepo osim, osim Kurana i Sunnata. Dalje, braćo, naš stav prema novotari, ovo je možda jedno od bitnijih pitanja između tehakuma i onoga hoćemo mi s novotarima, nećemo s novotarima. Mnogi kada govore hoćemo s ono, kaže kakav je vaš stav menedž prema islamskoj zajednici. Islam ne gleda na islamskoj zajednicu, To je samo naziv. Islam kada osuđuje i pokazuje pravi put osuđuje zabludu onda ne govori imena islamska zajednica džematu islamije ihvanu muslimini ili osa. islam govori propise o tome pa nek se sva nađe u tim propisima ako je Allah zrešano u al Imran objavio kada nije bilo islamske zajednice bosanske jel me tebi je duvu, duvu džuhu ona dan kada će neka lica biti blistava i bijela neka crna, tmurna onda nije rekao taj taj u ovom svak može sebe da nađe. U ovaj propis već kaže oni koji su tebi jedu vođu to su oni koji su ehli sunat vel džemat, Koji su ehli kur'an vasun, onaj sunat. To su oni koji slijede kur'an sunat. Koji su ehli džamat. Ehli sunat vel džamat. A oni tešta jedu su ehli bid'afir. Oni koji slijede bid'u notariju i oni koji razilaze, odnosno rasipaju muslimane. Međutim, dalje kada je u pitanju nevotarija vraćao, nama su poznati hadisi koji su propisi iz danas i za drugi. Pa nek se svak nađe ko je na istini, ko je, ko je na ispravnom menežu. Djevajša radijallahu anha prenosi hadis od poslanika sa osvama biležiga i muslim Men ahtefe fi emrna hadama ali se minu fe Ko uvede ovu našu vjeru, nema veze ko je, tako se zvao. Ko uvede u našu vjeru nešto, ona mu se odbija. Ne prihvata mu se. I niz iz na koje se trebaju da vrate oni koji su ovo, poput običajne jedne kljižice ter džiz, može da pročita tamo šta je Ulema rekla uvezi Novotare i Novotara. Kaže Sufjan Ibnu Jejne. Kaže, nemojte da bi sjedili sa sljedbenicima Novotarije. Ko bude sjedio sa sljedbenicima Novotarije, srce futa cuniti. Kada vidiš sljedbenika Novotarije da ide jednim putem, pređi na drugu stranu, nemojte da sad ni stavljaš uopće u putu. Kaže Sufjane Sevri, nemojte sljedbenicima Novotarije nazivati selam. Kaže, ali je ja radi Allaho, nikad sljedbenik Novotarije ne jednu Novotariju uzao, a da nije drugu, drugu prihvatio. I nema bidatu, hasane, bidatu, seje. Kod nas u meneđu nema no, nekakva dobra bida. Već kaže, posla se u, u hadisu od Ibn Sarije, hadis Bideže Buda, ovdje zna ga svi dobro i navodi ga imam neve u Arbavi i nevi, kaže kudu bidati dalale. Kaže e, Ibn Režepin Hanbeli, iz ove ovaj riječi se ništa ne oduzima. Poslanci se da da će proširi novotarija, a svaka novotarija je zabluda I o tom imaju pu, ima puno puno i puno hadisa. Uglavnom jedan na kraju Hadis su Novotari, jedan Hadis koji uljeva strah mutminskog srca i srca koja se zna, kaže u Hadisu danesa radi Allahu da je inna Allahe hadža te ube tank vidati. Alla stavio hijab između njega i onaj i novotara, te ubi, sve dok se u drugoj prekaže, dok se on ne pokajao svoje novotari pa on nam mu tek primate obu. Tako ne ostavi novotariju, neće uprimiti obi. Zato svaki novotar, nek ne kaže mi smo osudili, nije osudio Kur'an sunnet, nije osudila ova vjera, jer ova vjera ne trpi novotarije. Kaže Imam Malik, kaže onaj ko uvede novotariju u vjeru, kaže on je s time obtužio Allaha i poslanika tako kaže dokazuje s time da Allah nije potpunio svoju vjeru i da poslanik nije dostavio Allahu dželešanov vjeru. A poznat je ajet koji objasni zadnji ajet o poslaniku koji je objavljen i sure Maide 6. ajet gdje Allah dželešanov kaže Elijeume ekmel tulakum dinu qaytetu niyamati urditu kum Medina danas sam danas sam odnosno trećaj, danas sam vašu vjeru potpunio, blagada svoj pravama usavršio i zadovoljan sam da mu vakao islam bude vjera. Kaže Omer radi Allahanom, nek se vrati ljud na trži. Kaže Omer radi Allah, ono što je tada bila vjera i sada je vjera. Ono što nije bilo tada vjera, nije ni sada vjera. I kada govori o druženju i prihvatanju slebenih karavotarij, onda to nije naš stav, to je stav našeg menedža, to jeste stav islama. Jer naš menedž je islam. To stavi slama prema njima. Nema veze o kakvoj se kategoriji radi. jelon on doktor? Nije doktor. jelon on direktor? Nije direktor. jelon on alim za alim koje nas ne interese, kak se on zove? Stav šerijata prema Novotarije svakom ovaka. I nek se svako upita da dakle kojem je on steplom tu. A naša duznuška mumina jeste da se odrećemo Novotarije a njihove novotari. I nikad ne možemo zajedno. Jer Novotar i onaj kod slijedi Kur'an i Sunet, to ti je isto istok i zapad i ne mogu zajedno, ma koliko su oni trudili a koliko su oni trudili da, da idemo zajedno ne možemo zajedno jer laž i batel nikada nisu mogli zajedno istina i neistina nikada nisu mogli zajedno i zadnja stvar koju ćemo ovdje spomenuti naš menheđ u pogledu džihada jer mnogi prepisuju da je naš put jedino džihad jeste naš put jedino je džihad a džihad, ova riječ džihad kako ono džihad, ona ima svoje značenje ona je došla od riječi trud, zalaganje, samo za osjeću koje smo u džihada. Mi, naša sahva, odnosno naš menheć, je na stepenu kada je u pitanju džihad, da je džihad znači stvar koja krči i puteve davi. Pa kada je potrebna, potežimo A kada nije potrebno, onda stavljamo ju korice, kao Sabr. Šta, šta vam hoću reći? Znači, ako neko čini zulu muslimanima, i ako neko napada muslimane i oduzima njihov imovinu i ruši njihovu čak i prodava njihovu krv kr, i obaštašava muslimanke, onda je vađi svakom da potegne sablju iz korica. Međutim, ako je to džihad, far kifaj oslobađamo od druge države, onda to nije nasilnička borba kao što se neki prijeli, već to je širenje DINA, vjere je DINA, jer Alla žanu to naređi. To ne treba prepisati nama. Mi mene čvadimo kurana i suneta, alla žele kati luhum hata late kuna fitatu se sve dok ne bude sva lava vjera. Dok se sloboda da vjera ne bude ispovedala Znači tj. to nam Allah subhanahu u na ređuje. Pa onda govori u, u našem danas vremenu kada su Muslimani poniženi, zlostavljani, ubijani, proganjani, otima njihovim meta, da malo klimatu katumafisa bila. Što se vi ne biste borili na Alamo putu? Ol muststad ne kede še šetannikae daFA. Kažže što sivino bistte bordu na vvahorešabul. Za potlačeje muš žena i djecu, koji izvipiju gospodaru naš. izbavi nas iz se grada. Čiji su, ča, čiji su vođe nasrednice zulumčari ti nam pošalju od sebe nekog velija kad se pojavi veli on ga optuže za, za, za, za Haridži za mineštoru ti pošalju o sebe nekoga velija pomagača koji će nam pomoć pa kaže vijednici se bori na Allahovom putu a ne na šetanom putu ubijajte šetanove sledbenike. ubijajte ih jer šetanove sletanike su slabe Allah dželšanu a kada je u pitanju džihad svako mora bi jasan 110. jaj suri teube da su naši životi kupljeni. Da smo i već obavili trgovinu. Ina Allah je štera minel menefusa je vano bjernom dženne. Jukatlu fisa vila fejaktul uvijek Kaže Allah je od vjenika kupio živote njihove i mjetke njihove zamenu za džennet. Cijena je džennet. Oni će se na Allahom butu boriti i ginuti Biti ubijani. To je nalaženo što je na obeću kakarju te vratim džilu i korijanu. Pa se radujte toj trgovini. Kada trgovina, Allah dželšanu non stop poziva. Poziva one koji kažu tužu nas za džihad. Poziva i njiha koji se smatraju vjenicama. ja haladina, amenu. Ovi koji vjerujete. Hele du lukumala ti džaretin. Tun džiku minafabinali. Tu minabillahi wa rasuliju etu džajinu fisa bilabion. Ovi koji vjerujete. Došite da ubavite trgovinu koju ste obećali. Koju ste sa Allahom ugovor napravili zbog nje. Pa kaže, ona će vas pasiti patnije i nesnosti. U Allaha, Džišalj, njegova vjerujte, i borte se na lavom putu i mjecima živo, i, i životima svojim. I vraću, kada neko nas obtužuje zbog džihada, a onda on ne poznaje dobro fiku džihad, poznaje dobro propise džihada, današnja ulema i ulema selefa i halefa, što kažu, je rekla da muslimani samo mogu biti u dva stanje. Mogu biti u džihadu i u ribatu. A kada je u pitanju borba za islam, ona samo može biti fardanj i fartke faje. Nema nigdje da je haram. Nema ni da je haram je se boriti na lahom putu. U svakom slučaju, ti moraš biti u tom i baletu. I moraš biti uvijek spreman ima nijet. Jer tamo na ima, znate, gdje kaže onaj ko se ne bude borio na lahom putu i ne bude imao nije da se bori, umro je sa ogrankom lice, s lice mjerstva. Pa mi smo sauribato, vedu lehu se tatom i kuve. Pripremite koliko god možete protiv njih snagi. Znači sad se pripremamo i da bude svima jasno. I onima koji će slušati i koji neće slušati, da im bude svima jasno, mi se pripremamo. A čekamo kad će to nema to, to, to alađe što nadane ljude za to, i okupi ljude zato mi se priprem, našli da se pripremamo. Pa ne sačekaju, pa ćemo vidjeti u kojoj će vojski biti inšalotala. Ali džihad je sastavni dio vjerovanja. Morate, znati braću da je neka ulema. Džihad stavila po šest išavki po šesti islamski šarke stavila džihad i koliko ima ajeta o džihadu, preko 150 ajeta ima o džihadu šta mislite vi da vas, ne, vama neko od ljudih 150 puta kaže da treba nešto da uradite, šta biste to smatali biste to smatrali jako važno stvar ali Allah se obraća isto za propise drugih Ku tebe aleikum ol al kita propisuje vam se borba hoćete nećete a ovi osuđuju subhanom propisuje vam se borba Vama se to propisuje. morate to. A s druge strane vraćo. Džihad je zašta života. Džihad je zašta časti. Jer li je pala Đelešan veku sura Enfalja Ejuhelezi na Amnu Štečibu šte, šte, Lillahi vrles, Iza tako komu nemaju ih. Ovim su da odazote Salahu i poslaniku A ovi su so ajto objavani Iza bitke na bedru. Kada budu od vas tražili Da život svoj zaštijte. I kaže Ulema napadanje zašta života. I mi muslimani u kad smo stali svojom smrću da branimo ovu zemlju, manje nas je ginio. Nekad smo predavali gradove pa nas po, po 300, 500, hiljadama nalazili u Rupama i nalazili po zatvorima. Smo A kad smo stali na linije i kazali samo preko mrtvi, onda je malo ginulo. To se moglo nabrojati naproste u, u, u redovima na liniji koliko je ginulo. A onako su ginuli gradovi, sinlovane su žene, ubijana su djeca. Znači smrt je zasta života. Čihad zasta života. I džihad, braćo, je danas neobhodan. To da dobro svi znaju. Muslimanima je danas džihad neobhodan. Muslimane bez džihada neće nikad vlast šarijasku spostati. Oni koji misle da vlast će doći bez džihada, pa onda je najprešće da to bu... servija se poslali ikusao sam. Jer je najdraži roba Da je tako onda bi Allah Đalešanu dao tu blagod poslanićima da budu vladari bez džihada. I na kraju šesta stvar, braće, jeste mešćidi, mešćidi i centri i prostorije. Naš menheč, prema ovim stvarima jasan. Iz Sire Rahiku Mahtum, Siretu Neveli. Šta, kako hoće? Sira i mehišama. Nek' sako pročita, na bosanskom su one provedene, Siretu Resul ne prevedena, ali nek' sada pročita tamo ona hiđa poslanika sam u Medinu. Dolazi poslanik u Medinu i pravi mes mešid i brati muslimane. Ovo je jako bitno. Poslanik ni, jedan po, ni u jedan pohod nije krenuo dok nije pobratio muslimana i dok nije napravio mešid. Jer mešid su centri državanja. Mi moramo imati svoje prostorije. Jer nam ne daju na drugi mjesto da se okupimo. Ne daju nam da osjetimo slaž timana, slaž brastva, slaž džemata. Ne daju da na okosimo. A s druge strane po jednoj realnoj stvari izgleda samo se oko nas koplja lomi. Na zapadu moraš vidjeti crkva, sinagoga sve jedno do drugo. Meši nekakav turski, arapski, bosanski, se ured u jednoj zgradi i niko ne, ne, ne vodi o tome nikakvih problema. Samo je problem muškile kada to se desi hama u Bosni. To je smisljeno obraćanje. Smisljeno. Morate znati da ljudi bez svog o, o sve stvari ne mogu oživljava sulet Muhameda sallallahu sa. Mi ne reći ono su džama, džamije bi daaske, ne mora džamije bibljina. Ono je naše okupirano. Treba je da nam dovrati. Jer Allahu el-shallanu in inna ma ya'amuru masajdillah i menamile bilay, vel eumil akhir wa qame salat wa tuzakya. džamije trebaju država to nikmiru Allah sud i dan, Klanju namaz da on ne klanju namaz. I oni koji kažu da mi trebamo biti sa njima po svaku cenu. Pa koliko ljudi u džamiju iz sela? Hajde da odimo na svaki namaz. Pa da vidimo u džami koliko ljudi dođe. Pet ljudi ne dođe na jedan namaz. Kima ćemo to biti? A u selu možda 500 zna biti ljudi. Ako je veća mala. Kaže mi trebamo biti sa ostalim muslimanima. Dobro. Trebamo biti. A gdje ste vi sa ostalim muslimanima? Ostali muslimanici po kafanama? ili po kafićima. Zašto? Zato što nema iskrene dave. Zato što u tim džamama nema iskrenog pozivanja. Nema pozivanja po i sunnetu. Samo se možemo dogovori da nam predaju džami ili da nam dadnu da, da širim ovu vjeru preko džamija jer su nam pravo. Jer ono su Allahove kuće a nisu ni drugi. Ono nije islamski islamske zajednice i ti ljudi. Jer... O, ovaj mešlja koji je uvakufljen, to je širjetsko pravilo, on ne biva niče više vlasništvu, on biva vlasnik Muslimana, oni su nama zulom učinili, a ne mi njima, oni si u Fesad, a ne mi, morate da to znate vrlo dobroći. I bez naših objekata, bez naši, ako nam ne daju tamo Allahove kuće, mi ćemo praviti druge kuće, a nećemo pružiti ljudi. Pravit ćemo svojih sredstava išla u tala, da zaradimo nagradu jer kaže poslanić sa slom, men buni jel mešlja buni Elahu Lehu bejtefilme, ko sagradi mešlja, alas ćemo sagraditi kući u dženetu. I ja to je obraćao. Grateđeg, god se može da napravi mešik. God može da se poziva, da se poziva u ti mežano lavu vjeru iskoriste to obraćao. Jer ovi ljudi, nama je žao obični ljudi, ovi ljudi su zavedeni. Ovi ljudi kao što ste vidjeli sada kad izlazite u javnu davu, kako se ljudi ponašaju. Ljudi su obmanuti sa printanim medijama, mas medijima, Ljudi su ova, lažu im. Čak lažu i oni koji traže znanja, braćo. I oni koji zatrude pa porađaju se kod nas. Traž, oni su te ljude, isto neki od tih ljudi isto okrenuli ka drugom smjeru. I mi to možemo vidjeti. Mi smo noćas chceli da zakažemo jedan sasran s tom braćom koji kažu da mi nećemo braćstvo. A ni u čom se da razilazimo s u I vidite. I sutra će možda reći bili smo u Novotarskom mešudu, nismo Haridije, ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. Mi nemamo tokije kao šije, da jedno govorimo, drugo radimo. I nas ako hoće da ovakve prihvate muslimani i da se poprave ili da nam danu da mi njih popravljamo, u istoriji se nikad nije desilo da onaj koji je na istin pređe onom koju zaobluda, oni koji nisu travi već uvijek zaobluda mora preći istini tako? ne može se sa gore bolje ići na gore, sa gore se traba penja na bolje i zato ne trebamo dozvoliti da padamo, ako budemo koristili njihove, po njihovom onaj načinu džamije i budemo širili islam po njihovom načinu, stići ćemo dok su i drugi stigli, po zapoli, po kafanama tako kao li aza stakiru veliku min allaha, rahim akiru davanenu, hamdu la da Allah nagradi našeg šeha Ibrahima zaista su ovo jasne, konkretne znači i šareti kuda i kako dalje moram vam otkriti draga braća i sestre rasijani po Dunjaluku da ste za bocu pretekli nas u broju radi se možda o par brojeva da ste bili brojni od nas ali vi, vi se morate pomir s tim da smo mi u jednoj je kući a vi ste razdacani ipak po viši, znači žemata i ematića, a sve u svemu Allahu velikom zahvaljujemo na ovako blagodati i nadamo sam za Allavu pomoć, a ujedno tražimo halala i od naših šeha i triza Belebanije kome smo uzeli ne ni manje ni više nego sigurno pola sata od njegovog prava, ali ako Bog da on sa Kosova dozdao svojom rafalnom ako Bog da mašinerijom, zabrazditi, ovo je bilo što se tiče nas, krajišnici ne znaju, nego ovako, uvijek malo oteti odmeđuje drugima, ali u pozitivnom smislu, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da nagradi sve vas koji ste otrpili, mi idemo dalje sa svojim programom, a od domaćina sobe, put vjernika tražimo da nas uradno odjave i da oni po svom programu a mi posvom, a sve je to jedan program, naćemo se ako bude sutra na večri, sa novim predavanjem i novim ako da obraćanjem, ako nam Allah želog radne zdravlje, života i slobode. Govara za slobodu, govorimo ćemo sa inshallah sami iz boljke. Takvuno kaure hadis, takvuno lekom, assalamu alejkum, rahmetullahi te taala, ugara niyurak bisunnatina, sunnatina, sunnatina. Wa fikin 2010, 2011 Me kunna ei ba اللهana. I bute ال Allah viro brač. تُنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدوك معيستنا وتسمو في العلا قيما وتحدوك سنةنا فاتات مسير دعوتنا وتقيد مشعل الايمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدوك معيستنا وتسمو في Surah Al-Fatihah